A Bonca árvák. 1847-48-ban Erdélyben borzalmak óráit ítélet ítéletidőket. A kolera és a fekete himlő pusztította el azokat, akiknek sikerült elkerülniük a havasokról lezúduló állati sorban élő lázadók véres baltáját. Forradalmak, parasztlázadások, iszonyú emlékei rablásnak és mészárlásnak. A hegyek lakói falvakba és városokba özönlöttek kaszával és kapával felfegyverkezve emberi jogaikat követelni. A máról holnapra otthontalanná lett erdély urak fejvesztve menekültek. Szekereken, hintón, gyalog vagy száguldó paripán kit hol ért utól a halál. Élesre fent kaszák, balták éle vagy a sorvasztó láz állította meg menekülésében azt, aki megállott, nem volt kitől számon kérni többé. Bonca is áldozatok lettek. Halottak a többi halott között. Három kis árva maradt utánuk: az alig tízesztendős Malvina, a hat éves Berta és a tizennyolc hónapos Miklós. Véletlenül megmentett keresztlevelük bizonyította a születésük helyét, idejét, apjuk anyjuk származását, a lányok katolikus, a fiú unitárius hitét. Szülők nélkül dicső Szent Mártoni szétdult otthonukban, a Isten őrizte sorsukat, és vezette a gondoskodó jó akaratot feléjük. Bonca Elek jogi intézője volt Gróf Bánfi Miklósnak, miért is a grófék embersége legidősebb árváját Malvinát azonnal magához vette. A kis Miklóst és Bertát édesanyjuk nagybátyja, egy unitárius pap családja vitte bágyonban a parókiára. Hat éves volt Bonca Bert, amikor először otthont cserélt, de élete végéig visszaemlékezett gyér örömeire, s könnyet még mély gyerek bánatára, a bágyonban leélt esztendőknek. Vele nem volt sok baj, csendes, kötelességtudó, szorgalmas lány volt, de Miklós a féktelent, a fékezhetetlen vérűt úgy, amiként nőtt, nap-nap után megsiratta. Mert Miklós nem volt engedelmes és csöndes, miért is a nagybácsi megyfabotja gyakran ketté tört rajta pedig ezt a fiút nem tette alázatossá vagy bűnbánóvá, semmilyen szigorral mért testi fenyíték, könyvtelen szemekkel, összeszorított ököllel, csukott szájjal nézett farkas szemet a reázóduló vészzel, és ha agyonverték volna, akkor sem tudott soha senkitől bocsánatot kérni. Ilyenkor, a nagy verések idején, szegény kis Berta zokogott helyette kérlelve a jóistent és a nagybácsit, bocsássák meg öcsének szerencsétlen természetét. Miklós pedig ezekért a közben járásokért sohasem volt hálás. Sőt, lenézte, kicsúfolta Bertát, néha meg is verte, mert ilyen gyáva és megalázkodó. Az elemi iskola elvégzése után Miklós, a nagybácsi két fiával, Marosvásárhelyre került, gimnazista lett, és ott is érettségizett. Ahonnan Pestre menvén a jogot hallgatta. Fővárosi ügyvéd lett. Tanulásával soha nem volt baj, értelmes volt, és céltudatosan előre törő. Most, hogy önállóan kereső ember lett belőle, jó eszével és szerencséjével igyekezett felszínen maradni a sok fővárosi ügyvéd névtelenül kínlódó tömegében. Azok közé a kevesek közé törekedett, akik az élen járnak és vagyont szereznek. Soha nem szerettem ezt a pályát, mert mindig irtóztam a kisperektől, hol az igazság legtöbbször igazságtalan. Az éhes tolvaj és az úri tolvaj különbsége éleszte ki bennem, azokat az át nem hidalható belső ellentéteket, amelyek sokszor szembeállítottak annak a törvénynek az igazával, amiben hinnem kellett. Így beszélt ügyvédi életéről később, amikor már régen nem praktizált. Soha nem szerette ezt a pályát, de első éveiben emberré érésének kellett ez a lépcső, hogy későbbi karrierjének vagyoni alapját megvethesse. Igaz, szerencséje is volt. Olyan összeköttetéseket szerzett, hogy a Duna szabályozásánál Orsova körül komoly pereket kapott, amelyek számottevő vagyont jelentettek. Most már búcsút mondott a tyúkpereknek, és kezdett más irányba orientálódni. Egy barátjától, Szabó Antaltól megvette a magyar közikazgatást. Egy utolsó óráiban agonizáló heti lapot. Laptulajdonos lett és lapszerkesztő. Nagy energiáját, jogi tudását és munkabírását most beállította lapja szolgálatába. Tanult, tervezett, írt és számolt, és egyszer csak a tetsz lap életre támadt. Jó ítélete és elevensége kitűnő munkaerőket nyert lapja számára fiatal munkatársaiban, akik szívesen támogatták szakismeretükkel az újság egyre erősödő életét. Közéletünkben és politikánkban sokan játszottak jelentékeny szerepet később, azok közül az akkori lelkes fiatalok közül, akik a magyar közigazgatás újjáébreztése körülkezték első nyilvános szereplésüket. Bonca Miklóssal élükön. Dr. Lukás György, valóságos belsőtitkos tanácsos, dr. Benedek Sándor, Rufi Pál, Németi Károly, valóságos belsőtitkos tanácsos, és Petrovicelek, Malobicki, Vársárhelyi, dr. Stoyer, Német, Szabó Antal, sa jutnak hirtelen eszembe, illusztris munkatársai közül az én fiatal apám nagy erővel és munkakedvel induló lapjának. Ez a lapalapítás lett Bonca Miklós pályájának talán legjelentékenyebb állomása. Életévé vált ez az újság olyan formán, mint egy semmi más jobban nem pótolható nagy szerelem. Közigazgatási törvények és a közigazgatást érintő jogi kérdések közzététele és megvitatása volt a lap programja. és az akkori Magyarország vármegyei hatóságai egészen a falvak jegyzőségéig törvényt, tanácsot, és jogorvoslást kértek és kaptak a magyar közigazgatástól. Ezekben az években munkabírása teljében, kedve, tudása és akarata töretlen formájában dolgozott Bonca Miklós. Mandátumot kínáltak neki. Tetszett és hízelgett ez az első választási móka, amit csúfos kudarcal végződött, mert Bonca Miklós fiatal volt és tapasztalatlan. Ellenzéki programmal, mint egy dühös kölyök kutya készült, az akkor már országszerte ünnepelt regényírót a kormánypárti programmal felléptetett Jókai Mort megbuktatni. Apám természetesen nagyot bukott, de mert eszes volt és előrelátó, nem esett kétségbe, hanem tanult belőle és soha többé nem lépett föl ellenzéki programmal a kormánytól támogatott Jókai mór ellen. Az okossága higgadtá tette, s rájött, hogy a politikán keresztül okuló, tanuló és tenni tudó ember kormánypárti programmal is tud tanulni és tenni, ha egyszer bejut a parlamentbe. Változtatott a pártformán, annál is könnyebben, mert az öreg Tisza Kálmánnak őszinte tisztelője volt, s az ő miniszterelnöksége alatt befutott. Ettől az időtől kezdve végig a két Tisza kormányelnöksége idején, valamint kettőjük szereplése között is, 18 évig új változásokon és új választásokon keresztül képviselő volt Bonca Miklós. S életének csak utolsó éveiben vonult vissza előre haladott miatt a választások fárasztó hajszájától és a parlamenti élettől. Mindenkit ismert és mindenki ismerte az akkori szereplők közül. Nem volt hangos és verekedő képviselő, úgy hiszem összesen kétszer akadt hevesebb összecsapása a házban. De figyelt és tanult az ott történtekből is hallottakból. Soha nem szolgált senkit olyan módon, hogy értelmét és önálló kritikáját alárendelje szolgai alázkodásával a törtetőknek. Mások uralomra került értelmetlenségének, de előre látta a fenyegető bajokat és szükségesnek tartotta az erőt, amelyik féken tudja tartani a fölfordulást. Ázsiaiak vagyunk hiába, nem illünk ide Európa szívébe, csak hencegni és cifrálkodni tud ez a lusta, bőrébe nem férő fajta. Az európai civilizáció munkásokat és becsületes hivatalnokokat kíván, nem címeket és négyes fogatot, Mit keresünk mi magyarok, és mit keresnek a törökök ebben a részben, mikor sem a nyelvünket, sem keletiesen díszes szokásainkat nem értheti meg soha senki? Vagy elpusztulunk itten mindegy szálig, vagy megtanulunk azzal a szerénységgel és tisztességgel élni és dolgozni, mint ahogyan egy hétgyermekes német könyvelő dolgozik. Így gondolkozott Hona állapotjáról Bonca Miklós a képviselő, így és még így ebből, de nem veszekedni és verekedni ült be a tisztelt házba, hanem törvényt tanulni, amit a lapja javára fordíthat. Soha nem volt szocialista, munkapárti volt, ahogyan akkor hívták őket mungó. Mégsem ismerem egyetlen érzését sem, egyetlen ténykedését sem, hol akár szíve, akár esze szerint ne lett volna mélységesen demokratikus. Választókerületei Marosvásárhely és a Topánfalvi járás voltak. Elképzelem, milyen büszkeség vitte a Marosvásárhelyi választásra. Visszatérni a városba, mint országgyűlési képviselő, Hogy szegény árvok és kosztos diák volt évekig. Egy ilyen választási útján tovább utazott. Bejárt a dicső mártond, bágyont és vidékét, Az összes gyermekkori emlékek helyét és megkereste szülei korhadó fakeresztjét a Dicsőszentmártoni temetőben. Berthát bágyomból 13 éves korában bánfi grófék vették magukhoz, nővére Malvin mellé. A papiház megszokott egyszerűsége után Bertának a reáváró új élet csodálatos volt. Már maga a kastély formája, az ablakok vastag fehér vasrácsa, az emeleti szobák zöld zsalugátere, a némán dolgokat végző livrés inasok zajtalan járása, s az örökösen változó belső életképe olyan lehetett, mint egy álom a mindenre fölfigyelő szemeknek. Itt mindenkinek megvolt a maga órára beosztott dolga, Reggeltől estig. Verés nélkül, hangos szó nélkül. Jött-ment a sok grófi rokonság, vendégségben megszállt gyereksereg, sereg guvernánt, tanító, intéző, házi káplán, mindenki a maga kötelessége után. Kint az udvarban már lármásabb volt az élet, de itt is minden céltudatosan, pontos, tervszerűséggel történt. Persze nem minden izgalom nélkül, hiszen a véletlen is beavatkozott. Hátas lovak lesántullása, egy-egy lovász fiú megfenyítése, vagy kölyök kutyák világra jöttek körül, mégis olyan letompított módon tört föl az emberekből a sírás vagy a nevetés, ami legfeljebb mosolygássá fejlődhetett, mintha nem is emberi lények élő érzékenységéből villant volna elő. A legnagyobb csodálkozni való Berta számára azonban mindvégig Malvina maradt az édes testvére mert ilyen vidám fiatal lányt eddig még soha nem látott. Eszter és Anna, a bágyoni pap leányai, kemény házi munkába fogva szőttek, vartak, fontak reggeltől estig. A legvastagabb lendvászomból készítették elnyűhetetlen kelengyéjüket, anyjuk szigorú felügyelete mellett. Nevetni, haszontalanságokról beszélni soha nem hallotta őket. Ünnepnapokon este a Bibliából olvastak föl egy-egy példázatot. Énekelni is csak a zsoltárokból énekeltek nagy ritkán, olyankor, ha édesapjuk elment hazóról. Tréfálkozás, pántlikás, hiú haszontalanság, de hogy jutott volna eszébe egyiknek is, még itten Malvinának egyéb gondja sem volt, mint díszítgetni önmagát. Igaz, jól is nézett ki, szőkén, karcsún, törékenyen. Bertos sem volt csúnya, de mintha soha testvérek nem lettek volna, olyan különbözőek voltak testben és lélekben. Az izmos, szabályos vonású komoly Berta csillogó tűzű szemeivel, egyenes orrával, tömött hullámos barna hajával értelmet és őszinteséget sugárzott. Malvina ellenben lenhajú volt, kékszemű, s nyerges orrocskája a boncáknál egészen szokatlan ívelésű. Természete is simulékony, kíváncsi, de ugyanakkor mindig diplomatikusan titkolódzó, bigott, hatalomtisztelő, és ugyanakkor élni vágyó. Elég jól beszélt németül, zenéhez is értett, kellemes társsal, jó táncos és mulatos teremtés volt. Miért is az öreg grófnő magával vitte egyszer Bécsbe? Amíg élt, emlegette ezt az utazást, izgalmait és fáradalmait a Bonchidától Pestig, váltott lovakkal, kocsinát élt útnak, és a Bécsben tapasztalt bámulnivalókat. Egy nyári szünidőben Miklóst is látni kívánták a grófék, s a három testvér végre találkozott. Barnahajó töretlenderekú, égőszemű ivadékai ábrahámnak, eleknek, szabadságért ezét vesztett Imrének, a kemény gerincű, elszánt gyerekek, amilyenek voltak Berta és Miklós, idegenkedve csodálták az előttük érthetetlen ügyességgel hajladozó és perdülő malvinát. Finomkodon, cifrálkodó, térdet és fejet parancsra földig hajtani tudó nővérüket. Mert Malvina a szalonokban kifogástalan volt. Cicomás, loknis, kellemkedő és simulékony, mindaddig, amik házasságánál, meglepően igénytelennek bizonyult. S boncák vérére valló, ellentmondást nem tűrő elszántsággal harcolt szíve szabad választásáért. A grófék csodálkoztak egy kicsit, többet, különbet kívántak volna Malvinának, mert vagyontalan, igénytelen és egyszerű árva fiú volt, akit megszeretett. Önként katonáskodott addig a Garibaldi mozgalom idején Olaszországban, és most, hazavetődvén, szegényen, felsőbb képzettség híján, a grófék jóságától remélte elhelyeztetését. Alakja arca vonzó volt és szelíd, Hibátlan külseje gyöngybetűs írásához hasonlított, melynek jellemzően maradandó emléke az a vastag füzet, amelyben ritka türelemmel és szeretettel, száznál több cukros tészta és torta elkészítési lehetőségét örökítette meg Galambfalvi Kovács Károly, hűséges és alázatos szerelme a nem nagyon hűséges és ritkán alázatos boncamalvinának. Házasság lett a vége a fiatalok fellobbanó szenvedélyének, s Kovács Károly sorsa azzal a cselekedetével, hogy feleségül vette a gróféknál fölnevelt tetszetős, kedves kis úri kisasszonyt, révbe is jutott. Ha komteszel lett volna Malvina, biztosan nem sikerült volna ilyen könnyen átverekedni a születéssel járó követelmények akadályait. de ő nem volt gróf kisasszony. Csak a grófék jóságából élő, Vagyontalan, árva, nemes leány, aki megható könyhullatások és magyarázkodások után elérte azt, amit el akart érni, és férjhez ment ahhoz, akit megszeretett. A grófék valóban jók voltak Bonca elek árváihoz. Magukhoz véve őket, módot és lehetőséget adtak nekik egy olyan élet megfigyelésére, ahol az ízlésnek, rendnek, fegyelemnek mintaiskoláját láthatták nap-nap után. Élhettek benne és tapasztalhatták az akkori igazi nagydámák végtelen egyszerűségét, tisztaságát, ballásos életét. Élő és cselekvő példákon igazolódott be naponta előttük ezer apró rendje asszonyi életük helyes beosztásának, terítés, tálalás, ágybontás vagy gyereknevelés körül. Úgy, hogy amit az itt töltött évek alatt láttak és végigéltek, egész életük formáján nyomot hagyott. Szívébe vésődött Bertának és Malvinának ez a grófi ház, szokásaival, törvényeivel. Maguk a grófék is, akik mindenki hozzájuk tartozónak sorsával, lelkiismeretesen törődtek. Vérükben őrizték titkát a ritka tudásnak, hogy bármilyen alárendelt formában is függjön tőlük az, aki reájuk szorult, szívesen és eredménnyel segítsenek rajta. Mert okos jóság volt az övék, amely mindig úgy adódott, hogy megaláztatás nélkül is meg tudta tartani azt az egyenrangóvá soha nem váló különbséget, ami a magyar mágnást Isten választotta uraivá tett. Malvin férjhez menetele körül bánfigrófék atyai jósággal viselkedtek, származásához illő szép kelengjét kapott, Kovács Károlyt pedig jószágigazgatóvá nevezték ki Zentelkei birtokaikra, Kolozs megyébe, hol is utána nyolc évig gondtalanul éltek. Komoly szomorúságuk ez alatt az idő alatt talán csak egyetlen kislányuk szembaja miatt volt, Szegényke a születésénél egyik szemén valami fájdalmas látási zavart szenvedett. Biztosan okkal és sokat bósultak a szülők emiatt, de Malvin a könnyed, mulatni szerető természette, higgyük, idővel megvigasztalódott a környék érte fiatalsága között. Pár év múlva Bánfi Grófné halála után a nagylány sorba jutott kisebbik boncalány Berta is Malvináék házához került. Ezekben az időkben Kovácsék Zentelkéről az alig másfél órányira fekvő csúcsára költöztek. A kőrös menti kis Olá faluba, Erdély határán Bihar és Szilágy megyék között, mert megkezdődött a vasútépítés, és a gróféknak birtokaik és erdőségeik itt érdekelve voltak. Kovács Károlyt bízták meg ezeknek a munkálatoknak felülvizsgálásával és az elszámolásának vezetésével. Ezzel az áthelyeztetéssel kerültünk mi, Boncák, a Székelyföld szívéből Kolozs megyébe, csúcsára. Bonca elek árvái, Isten akaratából felnőttek. Malvina csúcsai lakos, Kovács Károlyné lett, Miklós Pesten ügyvédi irodát nyitott, Berta pedig a vidéki úri élet ítélete szerint nagy pártit csinált, mert törökfalvi török Károlynak a bánfi hunyadi járás fiatal főszolgabírójának lett a felesége.